Відвідати його. Я відповідствував, що вельми радий заїхати і віддати йому атенцію, та що ця візитація моя залежатиме від одної чорнобрової черівниці, а саме, чи перебуває моя особа у неї в авантажі, бо не хотілося б мені відступати з чималою конфузією. Дівчина трохи поблідла, але відповіла спокійно. Ми, пане полковнику, раді кожному гостеві. Хто б він не був, але вам здасться нудно в нас. Простий наш козацький звичай і не пасує полковникові російської армії. Полковник крикнув, «Хм, звичайно, але зауважу, що шановний батечко ваш рангом дорівнює генерал-бригадирові. А через те, що і намилостивіша цариця наша прагне урівняти, оскільки це дозволяють політичні резони війська малоросійські з російськими, то й нам перед вами чванитися не випадає. Та я й сам не шематон гвардійський, не шаркун, не петимет, а чесний і доброзичливий солдат. І хоча дурощами любовними не займаюся, одначе, як справжній християнин, не проти маріажу. Звичайно, жінку шукав би не модницю і манірницю, а просту, покірливу, хазяйновиту, А тому, прошу вас сказати мені, просто, без фасонів. Дарина похолола. Та полковник не закінчив своєї мови, бо в цю мить їх наздогнав захиканий молоденький офіцер і доповів, що генерал Кричетніков просить полковника до себе. Полковник звів плечі, дзенькнув острогами і, вклонившись пані, промовив «Пробачте, обов'язок служби». «Може, я продовжу з вами, панна, цей приємний променад», – послужливо запропонував молодий офіцер, але Дарина відмовилась. Ні, дякую. Щось голова поморочиться. Я сяду тут і відпочину. Поспішатиму, наскільки дозволить обов'язок моєї служби. Полковник ще раз трусунув еполетами і, випинаючи груди, поспішив за молодим офіцером до яскраво освітленого палацу. Як тільки вони зникли, Дарина встала з лави і пішла в глибину саду. Їй було страшно навіть подумати про зустріч із з ким-небудь. Туга і розпач стискали дівчині груди. Весь цей бал, усі ці пишно виряджені гості, розмови такі далекі їй, такі байдужі, і цей полковник, господи, невже ж він говорив серйозно? О, безумовно, адже такий служака не марнуватиме часу на стопорожні розмови. Очевидно, він уже розмовляв з її батьком, і той, звичайно, зрадів нагоді видати доньку заміж за полковника російської армії. Ох, батьку, Дарина до болю заломила руки, ще швидше пішла алеєю саду, яка закінчувалась урвищем, що збігала до самого Дніпра. Там те ранять, катують рідний народ, братів по крові й по вірі приневолюють усіх до унії, чинять звірства, яких і світ не бачив. А йому байдуже. Замість того, щоб тут шукати ради, просити допомоги, він боїться, аби його не запідозрили співчутті до бунтівних хлопів. клопочеться про те, щоб видати свою єдину доньку за чужу людину. Невже вона погодиться? Ніколи. Та хіба це в людських силах? Та якби Найда, кохаючи її, і не покинув монастиря, вона все-таки залишилася б вірним йому на все життя». Дарина схопилася рукою за серце, що тривожно калатало в грудях. Де він тепер? Що робить? Чи залишив уже монастир? Ох, лицар, герой України. О, якщо тільки він стане на чолі повстання, усе рушить за ним. І цей герой кохає її, Дарину, її одну. Дівчина згадала найдені слова його голос. Весь його образ могутній, прекрасний, І серце її застагнало, Защеміло від щастя й болю. Чи думає він тепер про неї? Коли підніме повстання? Чи прилине за нею? Вона пам'ятає, вона жде, коли ж, коли. З рудей Дарини вирвалося важке зітхання. Вона спустилася до краю урвища І, сівши там, затулила обличчя руками. Думки її полинули далеко-далеко, до Матроненського монастиря, до пралісів, де ще блукала давня воля і згасаюча слава далеких літ. Глибоко внизу, біля підніжжя скелі, котив свої води Дніпро, похмурий, широкий, темний.